Е имало едно време в Великото кралство Парадония един крал на име Маркус, чиято страст към ябълките била известна на всички в кралството. Той ядял по цял ден само ябълки и не ги споделял дори с любимата си дъщеря, принцеса Алма. Знаеш, че то ви че малма, но страстта ми към ябълките е по-силна от всичко. Уф, това не е честно, татко. Искам само една хапка. Скъпа моя, дори да исках, не мога да ти дам и ти знаеш защо. Преди време. Да, да, да, знам. Великият стар магиосник е омагиосал всички дървета в градината ти и който изяде ябълка от нея, ще бъде отнесен в подземния свят. Да, чувала съм го милион пъти. Добре! Но, татко... Ще си изям ябълките на спокойствие. Хм. Каквото и да стане, днес ще опитам някоя от ябълките. След обед, когато кралят отишъл да подремне, Алма изнесла златната си пляскаща играчка и отишла в градината, където стоели пазачите. Алма се скрила и оставила играчката. Тя започнала да пляска и да се движи към пазачите, но за изненада на принцесата, никой от тях не помръднал. Играчката спряла близо до един човек. Когато Алма погледнала, видяла мъж облечен като принц, който носел корона. Тя веднага разбрала, че това е могъщият принц, който бил дошъл да иска ръката й. Принцеса Алма веднага побягнала обратно към двореца. По-късно този ден, крал Маркус и могъщият принц разговаряли в залата, и прислужничките представили принцеса Алма. О, виж, това е дъщеря ми. Алма, запознай се с могъщия принц от кралство Рестен. Къжи как си, Алма? Аз, много добре. Благодаря, че попита. Е, изглежда, че двамата ще се разбирате добре. Да ще. Защо не разведеш принца из нашето кралство? Разбира се, татко! Тогава принцесата и принцът излезли от двореца. И когато тръгнали към градината, тя попитала. И така, защо те наричат могъщия принц? Защото съм най-силният принц в целия свят. Затварял съм дракони в тъмници, карал съм лъвове да ми се покланят и съм побеждавал цяла армия от мечки. а съм най-великият мъж, живял някога на земята. Боже мой, този е голям фукло. О, така ли? В такъв случай, аз съм най-щастливата принцеса, след като си толкова смел и си се осмелил да дойдеш и да искаш ръката ми. Бих искала да те помоля за една услуга, преди да се оженим. Слушам те. Виждаш ли ябълковите дървета и там? Да. Всичко, което искам, е да хапна ябълка от онези дървета. Да бъдеш ли така добър да ми откъснеш една? Това ли е всичко? <си> Добре, ще ти донеса ябълка. Ела! Когато принцесата и принцът наближили пазачите, Нексус ги спрял. Принцесо моя, забранено е да влизате на това място по заповед на краля. Как смеш! Тогава Нексус свалил шлема си и погледнал принца право в очите. Принцеса Алма останала поразена от красотата му. Боже мой! Това се казва истински принц! Изпълнявам заповедта на краля Сир. Ти си само слуга! Сега ще те науча! Тогава Алма го прекъснала. Аа! принце, остави! Явно желанието ми да хапна ябълка ще остане неизпълнено. Това трогнало Нексус, който не разбирал, че палавата принцеса само се преструвала. О, принцесо моя, моля те не говори така. Не искам да разгневявам краля. Но той няма да научи. Позволи на принца бързо да откъсне една ябълка и си тръгваме. Нексус помислил малко и кимнал. Добре, само една ябълка. О, не е ли очарователен? Нексус се отдръпнал и принцът се приближил към дървото, за да откъсне една ябълка от ниските клони. Принцесата взела ябълката и отхапала с наслада от нея. Ммм, това е най-вкусното нещо на света! И изпод земята се появил дракон. Той сграбчил Алма и се скрил. Принцът потреперил, а Нексус онемял от изненада. Всичко станало много бързо и никой от пазачите, включително Нексус, нямал време да реагира. Тогава кралят дотичал в градината след като чул рева на дракона. Алма, добре ли си? Къде е Алма? Къде е дъстерия ми? Могъщият принц обяснил всичко на краля и той се ядосъл на Нексус. Нексус, как смеш да й даваш да ядай ябълка? Кралю, съжалявам, но принцесата беше много разстроена и искаше само една хапка. Аз тогава и за нея. Глупак такъв! И на мен ми беше трудно да я отказвам през всички тези години. Тази градина е прокалната. Какво говорите, кралю? Великият стар магиосник ме прокле преди години, когато бях на лов в гората. Стъпих върху подноса му с ябълки по грешка и той ме прокле да ям тези плодове до края на живота си. Иначе хората в кралството ми щяха да страдат, и драконът нямаше да пощади никого. Каза, че ако някой изяде ябълка от градината, драконът ще дойде и ще го отвлече. Мексус съжалил, че позволил на принцесата да изяде ябълката. Има ли начин да я върна или да разваля проклятието на магиосника? Магията не може да бъде развалена, докато магиосникът сам не го направи а аз не мога да стъпя в гората му, иначе цялото кралство ще бъде изпепелен. Кралю, моля ви, дайте ми шанс. Ще отида в гората и ще я върна. Много добре. Но вземи принца с теб. Той е много смел мъж. Е, всъщност и аз мислех същото. Естествено, не мога да си представя да отида там сам. Двамата въседнали конете си и тръгнали без охрана, тъй като не искали да я досват повече магиосника. Яздили дни наред. И най-накрая стигнали до мястото в гората, където живеел Магиосникът. Те слезли от конете. Тръгнали към него бавно и внимателно, за да не вдигат шум. Магиосникът седял пред една пещера в дълбока медитация. Нексус и принцът минали на пръсти покрай него и влезли в пещерата. Вътре било тъмно като фрок и се виждали само очите им. Двамата мъже продължили да вървят. Накрая стигнали до място, където най-после се виждала светлина. Когато се приближили, що да видят, принцеса Алма спяла в лапите на дракона. «Виж, ето я! Шш. Но било твърде късно. Драконът отворил свирепите си очи и погледнал, когато видял двамата мъже, изревал гръмко. «Бягай! Иначе ще нарани принцесата!» Двамата мъже побегнали с всички сили. Когато излезли, двамата побегнали през близкия хръстолак и, щом се отдаличили от пещерата, седнали под едно дърво да си поемат въздух. Като пухтял задъхано, принцът извадил парче хляб. Фу, не ми обръщай внимание! Много съм гладен! Ти също трябва да хапнеш! От дни не сме яли!» Нексус кимнал и принцът му подал парче хляб. Точно когато започнал да се храни, един елф изникнал пред тях изневиделица. невиделица. Кой си ти? Спокойно, аз съм просто един елф. Казвам се елфанцо и съм много гладен. Сир, може ли парче от вашия хляб? Нексус му подал хляба си, но Елфанцо го оставил да падне. Опа! Добре ми господаря, моля те вдигни го и ми го подай пак. Защо не го вдигнеш ти? Що не искаш да се потрудиш за хляба си? Значи не го заслужаваш! В момента в който го казал, Елфът се превърнал в красив момък. Нексус и принцът били слисани. Много ти благодаря, войнико. Казвам се Фанцо и съм племенник на магиосника. Преди години чуми, който е много избухлив човек, о магиоса, мен и жена ми. Не превърна в елф, а не я превърна в дракон. По-късно, когато се успокои и се опита да развали магията, като ни накара да изядем най-сладката ябълка в света, но един крал, който беше на лов, в гората настъпи под носа и със сипа ябълките. Това е нашият беден крал. Кажи ми, как да развали магията? Чечо ми погледна във вълшебното си кълбо и каза, че ще дойде ден, в който един смел войник ще откаже да съжали един ел. Тогава магията ще се развали, и ще приема отново човешкия си облик. Но. На какво? За да развалиш магията на жена ми, трябва да се пожертваш пред драконовия и облик. Съжалявам, но това е единственият начин да освободиш принцесата. Готов съм на всичко за моя крал. Нексус влязал в пещерата. Драконът дочул стъпките му и се събудил. Надал силен. Нексус спрял пред него. Тогава принцеса Алма бавно отворила очи. Нексус не видял, че принцесата се е събудила и казал на Дракона. Дошъл съм, за да се пожертвам пред теб, за да възвърнеш човешката си форма. А Алма да може да се завърне в кралството си. С тези думи той се поклонил и изведнъж блеснала ярка светлина. Нексус погледнал нагоре и видял, че драконата е изчезнал, а до принцеса Алма стояла приказно красива жена. Алма, слава богу, че си добре. Принцеса Алма веднага изтичала към Нексус и го прегърнала. «О, Нексус, обичам те!» Тогава могъщият принц, Фанцо и магиосникът изтичали вътре и видели, че драконът го няма. Жената на фансо Валина, изтичала към него и го прегърнала силно. Тогава могъщият принц разбрал, че Алма обича Нексус, а не него – той се усмихнал и казал, че няма нищо против. Е, не съм направил нищо да спечеля сърцето й. Той я заслужава повече от мен. Магиосникът благословил всички. Могъщият принц се сбогувал с принцеса Алма и с Нексус. Вие двамата станахте най-добрите ми приятели. До скоро! С тези думи... Той си тръгнал. Нексус и Алма се върнали в кралството. И кралят бил на седмото небе от щастие. Той обявил, че ще има голяма сватба и скоро Алма и Нексус се оженили. Ябълковата градина вече не била омагосана и кралят я отворил за всички жители на кралството. Колкото до крал Маркус, той взел парче Манго и похапнал с удоволствие.